David Wilkerson, un pastor american de provincie, simte chemarea lui Dumnezeu de a părăsi locul cald și liniștit al parohiei pe care o conducea pentru a merge în New York, mai precis în cartierele famate ale metropolei americane, pentru a vesti acolo Evanghelia și credința în Isus Hristos. În acele locuri, violența, crimele, drogurile și sexul sunt viața celor mai mulți adolescenți dar va reuși el oare să îl ducă pe Isus, acelor tineri încătușați de puterea diavolului? Serialul Crucea și Pumnalul, după cartea cu același nume scrisă mai târziu de David Wilkerson, surprinde captivant lucrarea lui Dumnezeu în acele locuri. Să urmărim deci împreună pe parcursul a mai bine de 20 de episoade desfășurarea acțiunii începută în anul 1958. Crucea și pumnalul Misiunea unui om în jungla de asfalt Toată această ciudată aventură a început într-o noapte târziu, în timp ce mă pregăteam să întorc o pagina revistei LIFE. La prima vedere, părea să nu fie nimic interesant pe pagină. Apărea o relatare a unui proces ce se desfășura la New York, la peste 350 de mile depărtare. N-am fost niciodată la New York și nici nu mi-aș fi dorit să mă duc. Poate cel mult doar ca să văd statuia libertății. E bine, tocmai întorceam pagina când privirea mi-a fost atrasă de una din fețele din imagine. Era un băiat. Unul din cei șapte băieți implicați într-un proces de crimă. Fotograful surprinsese o privire atât de plină de tulburare, de ură și de disperare în același timp, încât am revenit la pagină ca să privez mai îndeaproape fotografia. Și în timp ce priveam, fața băiatului m-au podidit lacrimile. Hei, oare ce se întâmplă cu mine? Mi-am spus cu glas ștergându-mi o lacrimă. M-am uitat la fotografie cu mai multă atenție. Toți băieții erau adolescenți, niște băieți băiețandrii. Toți aparținau unei bande numită Dragonii. Sub fotografia lor scria cum au atacat și au omorât un tânăr de 15 ani, infirm în urma unei poliomelite, pe nume Michael Farmer. Cei șapte băieți l-au străpuns pe Michael de șapte ori cu cuțitele în spate și apoi l-au bătut în cap cu centurile militare. După aceea au părăsit locul crimei, ștergându-și de propriul lor păr sângele victimei și spunând, Bine l-am mai găurit! Povestea m-a revoltat în micuțul nostru orășel de munte, astfel de lucruri chiar cu cea mai mare îngăduință privite. Păreau inadmisibile, de necrezut. Am fost surprins când, la un moment dat, un gând matur mi-a părut brusc în minte ca și cum ar fi venit de altundeva. Du-te la New York și ajută pe acești băieți." M-am trezit râzând. Eu să mă duc la New York, un predicator de țară, să dea buzna într-o situație despre care aproape că nu știa nimic? Du-te la New York și ajută pe acești băieți." Cândul era tot acolo, mai viu ca oricând, aparent complet independent de restul sentimentelor și ideilor mele. Nu voia să plece. Aș fi un prost dacă aș urma un asemenea gând." Mi-am zis, nu știu nimic despre genul acesta de băieți și nici nu vreau să știu, de fapt, nimic. Fără niciun folos, gândul stăruia. Trebuia să plec la New York și mai mult trebuia să plec imediat, în timp ce procesul încă mai era în curs de desfășurare. Pentru a înțelege ce abandonare totală implica o asemenea idee pentru mine, e necesar să se știe că, până în momentul în care am dat pagina revistei înapoi ca să mai privesc o dată fotografia, viața mea a fost total lipsită de neprevăzut. Lipsită de neprevăzut, dar mulțumitoare. Mica biserică de munte din Philipsburg, Pennsylvania, în care slujeam, creștea încet, dar constant. Aveam o clădire nouă, o casă parohială nouă și fonduri pentru diverse activități misionare aflate și ele în creștere. Aveam o oarecare mulțumire în această creștere constantă, lentă, deoarece cu patru ani în urmă, când împreună cu soția mea, Gwen, venisem la Felixburg ca pretendenți la învonul gol, biserica nu avea nici măcar o clădire proprie. Grupul credincioșilor, care avea pe atunci în jur de 50 de membri, se aduna într-o casă particulară, folosind parterul ca locaș de adunare și etajul drept parohie. Când comitetul de conducere al bisericii ne-a arătat clădirea, mi-aduc aminte că unul din tocurile soției mele a intrat în podeaua a așa zisei parohii. Ar trebui făcute unele reparații, a recunoscut una din femeile bisericii, o doamnă plină de vrâvnă, îmbrăcată într-o rochie de bumbac cu imprimeuri. Îmi amintesc că am observat pe mâinile ei mici crăpături pline cu pământ. Lucra mult la o fermă. Vă lăsăm să vă uitați și mai departe," ne-a spus ea. Și astfel Gwen și-a continuat singură inspectarea celui de-al doilea nivel. Îmi dădeam seama, după felul în care închidea ușile, că nu era deloc fericită. Lovitura cea mai puternică a primit-o în momentul în care a deschis un sărtar de bucătărie. Când am auzit-o țipând, am urcat scările în fugă. Mișunau de colo-colo vreo șapte-opt gândaci de bucătărie, negri, mari și grași. Gwen a trântit cu scârbă sertarul la loc. Dave, iartă-mă n-am putut să mă stăpânesc." A început ea să plângă și, fără să aștepte să-i răspund, a luat-o la fugă pe scări în jos, tropuind zgomotos cu tocurile ei înalte. M-am scuzat în grabă în fața comitetului și m-am dus după Gwen până la hotel." de altfel singurul hotel din Philipsburg unde am găsit-o așteptându-mă împreună cu fetița noastră. Pară rău, iubitule, mi-a spus Gwen. Sunt niște oameni drăguți, dar știi, eu mor de frică când vă gândești de bucătărie. Împachetase deja toate lucrurile. Era clar că în ceea ce o privea, Philipsburg din Pennsylvania trebuia să-și caute alt pretendent la anvon. Dar totuși lucrurile nu s-au întâmplat așa. Nu puteam pleca înainte de lăsarea serii, întrucât era programat să predic la serviciul de duminică seara. Nu mi-aduc aminte dacă a fost sau nu o predică bună. Totuși ceva părea să-i fie atins pe cei 50 de oameni din casa ce ținea loc de biserică. Câțiva din fermierii cu mâine aspre care stăteau în fața mea își suflau nasurile în batiste. Mi-am încheiat predica, iar în mintea mea deja goneam cu mașina printre dealuri departe de Philipsburg, când, pe neașteptate, un domn bătrân s-a ridicat în picioare și a spus Reverend Wilkerson, vreți să rămâneți pastorul nostru? Era un lucru cu totul neobișnuit ca cineva să se ridice în timpul serviciului și să vorbească astfel încât toată lumea a fost luată prin surprindere, inclusiv eu și soția mea. Oamenii din această mică adunare, membrii ai Bisericii Assembly of God, au încercat să-și aleagă un păstor dintre mulți candidați. Era un impas de mai multe săptămâni, iar acum bătrânul Domn Mayer a luat problema în mâna lui și m-a invitat direct din sală, în timpul slujbei, să le fiu păstor. Și culmea, în loc să stârnească spiritele, s-a pomenit înconjurat de capete și voce aprobatoare. Reverend, duceți-vă afară și discutați cu soția dumneavoastră," a spus domnul Maier. Noi vă vom susține de aici, în rugăciune." Afară, în întunericul din mașină, Gwen sta înfricoșată și tăcută. Debbie adormise în coșulețul ei de pe bancheta din spate. Paliza noastră sta sprijinită de coși, pregătită de plecare. În aceată cere adâncă a soției mele era un protest mocnit împotriva gândacilor de bucătărie. Gwen, i-am spus eu la repezală, avem nevoie de ajutor. Cred că ar trebui să ne rugăm. roagă pentru gândaci, a spus Gwen în șoaptă. Bine, o să mă rog și pentru asta. Mi-am plecat capul. Acolo, în întuneric, încă micuța biserică, am experimentat acel gen special de rugăciune în care vrei să afli voia Domnului cerând un semn. Se numește să pui o lână înaintea Domnului, pentru că atunci când Gedeon a vrut să afle voia Domnului cu privirea la el, a cerut să se facă, Semnul dorit pe o lână. A pus lâna unui miel pe pământ și i-a cerut Domnului să acopere cu rouă locul de jur în prejurul lânii, iar lâna să rămână uscată. Iar dimineața, iarba toată era umedă de rouă, dar lâna lui Gedeon era uscată. Domnul îi deduse un semn. Asta însemna să pui o lână înaintea Domnului. Doamne! Am spus cu glas tare, doresc să pun o lână înaintea ta, acum. Suntem aici, gata, și vrem să facem voia ta, dacă vom afla care este ea, Doamne. Dacă dorești ca noi să rămânem aici, în Philipsburg, te rugăm, te rugăm să ne spui, făcând comitetul să ne voteze în unanimitate. Și făi să hotărească singuri să doteze casa parohială cu un frigider modest, cu o sobă, cu tot ce avem nevoie. Și Doamne, a spus Guen întrerupându-mă, pentru că tocmai atunci ușa bisericii se deschisese și comitetul se îndrepta spre noi. Doamne, voi să se ofere singuri să ne scape de gândaci. Toată adunarea a ieșit afară în urma comitetului și s-a strâns în jurul mașinii noastre. Domnul Maier și-a glasul. În timp ce vorbea, Gwen îmi strângea mâna în întuneric cu putere. Domnule pastor și doamnă Wilkerson, a spus el, apoi a făcut o pauză și a început din nou. Frate David, soră Gwen, am votat și vrem să știți că toată lumea a fost de acord să rămâneți aici și să fiți noul nostru păstor. 100% la dacă vă hotărâți să rămâneți, o să reparăm noi casa parohială o să o dotăm cu o sobă, cu alte lucruri necesare, iar sora Williams va face fumizarea. Ca să scăpăm de gândaci, Adăugat doamna Williams, drăguță adresându-se soției mele. În lumina care cădea pe gazon prin ușa deschisă a bisericii, am putut vedea cum Gwen plângea. Mai târziu, la hotel, după ce am terminat de strâns mâinile tuturor din jurul nostru, Gwen mi-a spus că e foarte fericită. Și am fost într-adevăr foarte fericiți în Philipsburg, Viața de predicator de provincie mi se potrivea de minune. Cei mai mulți dintre membrii bisericii erau fie fermieri, fie mineri, toți cinstiți și temători de Dumnezeu și darnici. Aduceau zeciuială din conserve, ouă, unt, lapte, carne. Erau oameni creativi și fericiți, pe care nu puteai decât să-i admiri și de la care, sincer, aveai ce învăța. Cam pe la sfârșitul primului an de păstorire, am cumpărat un teren vechi de baseball la o margine de oraș, unde un sportiv cu renume, Lou Gehrig, jucase odată. Îmi amintesc că în ziua în care stăteam pe locul jucătorului principal din ofensivă și mă uitam la terenul din jurul casei, l-am rugat pe Domnul să ne construiască o biserică, cu piatra de temelie chiar pe locul acelui jucător și cu amvonul pe locul jucătorului principal din defensivă. Am construit casa parohială la un pas de biserică și, atâta timp cât Gwen a fost tăpân a casei, niciun parazit n-a avut vreo șansă de supraviețuire. Era o casă micuță, drăguță, vopsită în roz, cu câteva camere și verandă, cu vedere spre dealuri, într-o parte spre crucea a bisericii. Gwen și cu mine am muncit din greu în Philipsburg și am avut un oarecare succes. În seara anului nou din 1958 ajunsesem să fim 250 de oameni în parohie, inclusiv Bonnie, noua noastră fetiță. Dar totuși eu nu-mi găseam liniștea. Începusem să am un fel de nemulțumire spirituală care nu putea fi satisfăcută doar privind la noua clădire a bisericii construită în vârful dealului pe cinci pogoane de pământ și nici privind spre bugetul de altfel mereu crescând pentru activitățile misionare. Nu mă mulțumea nici mulțimea din scaunele bisericii. Îmi amintesc cu exactitate noaptea în care am recunoscut lucrul acesta, așa cum oamenii își amintesc evenimentele importante ale vieții lor. Era 9 februarie 1958. În noaptea aceea am hotărât să-mi vând televizorul. Era târziu. Gwen și copiii dormeau, iar eu stăteam în fața televizorului urmărind programul. Era un spectacol cu un dans banal în care un grup de fete, destul de sumar îmbrăcate, treceau în pași de dans dintr-o parte într-alta a scenei. Mă duc aminte cât de plictisitor mi s-a părut totul dintr-o dată. Încep să îmbătrânești, David, mi-am spus în sinea mea. M-am ridicat și am învârtit butonul, urmărind cum tinerele fete dispăreau într-un punct din ce în ce mai mic din centrul ecranului. Am ieșit din sufragerie, m-am dus apoi în dormitorul meu și m-am așezat în scaunul rotativ din piele maro. Cât timp pierd în fața micului ecran în fiecare noapte? M-am gândit în sinea mea. Hm, cel puțin două ore. Doamne, ce s-ar întâmplat dacă, dacă aș vinde televizorul și mi-aș petrece acest timp, aceste două ore în fiecare noapte, în rugăciune, înaintea ta? Oricum, eram singurul din familie care mă uitam la televizor. Ce s-ar întâmpla cu noi, cu viața noastră, cu viața comunității, dacă aș sta în rugăciune în fiecare noapte, în acele două ore pe care le pierdeam în fața televizorului? Ideea părea captivantă. Înlocuiește cu rugăciune statul în fața televizorului și vezi ce se întâmplă. A fost un gând care mi-a apărut în minte. Desigur, imediat m-am gândit la obiecțiile care ar putea apărea împotriva unei astfel de idei. Noaptea eram obosit. Aveam și eu nevoie de relaxare după munca de peste zi. Televizorul face și el parte din cultura noastră și, la drept vorbind, nu este... Indicat pentru un pastor să se rupă de lucrurile pe care oamenii le văd și despre care discută între ei. M-am ridicat de pe scaun, am stins luminile și m-am dus la fereastră să privesc dealurile scăldate în lumina lunii. Și atunci mi-a trecut prin minte să pun o altă lână înaintea Domnului. Una care până la urmă avea să-mi schimbe tot cursul vieții. Și nu mi-a fost ușor să o fac, pentru că nu doream din toată inima să renunț la televizor. Iisuse, am început. Am nevoie de ajutor în luarea acestei decizii, de aceea iată ce te rog, Doamne, o să dau un anunț la ziar pentru vânzarea televizorului. Dacă ideea aceasta este după voia Ta, trimitem imediat un cumpărător trimite l trimite l după o oră, după, după o jumătate de oră, după o jumătate de oră, de la apariția ziarelor de stradă. Te rog, Doamne, pun acest semn înaintea ta. A doua zi dimineața i-am povestit soției mele despre hotărârea pe care o luasem, dar n-a părut prea impresionată. O jumătate de oră, a spus ea. Dave Wilkerson, asta sună ca și cum n-ai dorit să ai acest timp de rugăciune. Gwen a înțeles problema din adâncul meu, dar oricum eu m-am ținut de cuvânt și am dat anunțul la ziar. A fost o scenă destul de distractivă în sufrageria noastră după ce a apărut ziarul. Eu ședeam pe canapea, față față cu televizorul, iar Gwen cu copiii mă priveau așteptând să vadă ce va urma. Ochii mei erau pironiți pe ceasul deșteptător de lângă telefon, trecuseră, 29 de minute din momentul apariției ziarelor pe stradă și încă niciun telefon. Gwen, am spus eu, se pare că ai avut dreptate. Cred că nu va trebui să... Dar telefonul a început să sune. L-am ridicat încet cu ochii țintă la Gwen. Aveți un aparat TV de vânzare? A întrebat o voce de bărbat. Da, exact, un RCA, în stare bună, diagonală de 48 de centimetri și numai doi ani vechime. Cât doriți pe el? O sută de dolari, am spus eu. Nu mă gândisem cât să cer pe el. Bine, îl cumpăr, a spus omul cât se poate de simplu. N-ați vrea să veniți să vă uitați la el? Nu, să fie împachetat într-un sfert de oră. Vin cu banii și îl iau. Din acel moment, viața mea n-a mai fost aceeași. Din acea zi, în fiecare noapte, în fiecare miez de noapte, în loc să schimb canalele televizorului unul după altul, intram în biroul meu, închideam ușa, îngenuncheam și începeam să mă rog. La început, timpul părea să se scurgă foarte, foarte încet, lucru care a început să mă agite. Apoi am învățat cum să îngemănez studiul biblic sistematic, cu timpul meu de rugăciune Înainte nu obișnuiam să citesc Și să recitesc scriptura Și mai ales pasajele ei mai aride Dar după o vreme am învățat Cât este de important să Faci un echilibru Între rugăciunea de cerere Și rugăciunea de laudă Și timpul de studiu Este minunat să petreci O oră întreagă Înaintea Domnului mulțumindu-i un astfel de timp de rugăciune îți dă o perspectivă nouă, o cu totul altă perspectivă asupra întregii tale vieții. Ei bine, într-una din aceste nopți de rugăciune pusese mâna pe revista Life. Am fost neobișnuit de agitat întreaga noapte. Eram singur acasă. Gwen și cu copiii erau la Pittsburgh în vizită la bunici. În noaptea aceea am stat mult timp în rugăciune. M-am simțit extraordinar de aproape de Dumnezeu și totuși, din motive pe care nu le-am putut înțelege, am simțit o tristețe adâncă, atâncă, copleșitoare, foarte apăsătoare. M-a cuprins dintr-o dată și mă întrebam ce putea să însemne. M-am ridicat, m-a prins lumina în birou. Eram tulburat, ca și când aș fi primit niște porunci greu de înțeles. Doamne, ce vrei să-mi spui? Mă plimbam prin birou căutând să înțeleg ce mi se întâmplă. Pe biroul meu zăcea un exemplar din revista Life mi-am întins mâna după el și eram gata să-l iau, dar m-am răzgândit. Nu, nu vreau să cad în capcana, mi-am zis. Nu vreau să citesc revista în timp ce ar trebui să mă rog. Am continuat să mă plim prin birou destul de frământat și de fiecare dată când mă apropiam de masa mea de lucru, atenția îmi cădea asupra revistei. Doamne! Dorești ca eu să văd ceva în această revistă? spune Doamne! Am spus eu cu glas tare. Vocea mea mi se părea că răsună straniu tăcerea din casă. M-am așezat în scaunul rotativ din piele maron și inima îmi bătea puternic, ca și cum aș fi fost pe punctul de a face un lucru care depășea capacitatea mea de înțelegere și am deschis revista. O secundă mai târziu priveam fotografia celor șapte băieți acuzați de crimă, iar lacrimile începură să-mi șiroiască pe obraz. Seara următoare era Miercuri și aveam întâlnirea de rugăciune la biserică. M-am hotărât să vorbesc adunării despre experiența pe care o avusesem în timpul meu de rugăciune, de la 12 la 2 noaptea și despre ciudata sugestie care îmi revenea mereu în minte. Seara de Miercuri s-a arătat a fi o seară de iarnă geroasă și plină de zăpadă. N-au venit prea mulți oameni. Fermierii probabil că s-au temut să nu fie prinși de viscol prin oraș. Dar chiar și duzina aceea de perechi care au venit din oraș a ocupat, ciudat, locurile din spate. Lucru care este totdeauna un semn rău pentru un predicator. Pentru că asta înseamnă că se va adresa unei adunări reci. Nici măcar n-am încercat să predic. M-am ridicat și i-am chemat pe toți să vină un picuț mai aproape. Pentru că am să le arăt ceva, am zis eu. Am deschis revista Life și am ținut-o deschisă în fața lor ca să poată vedea bine pagina. Vă rog, uitați-vă bine la chipurile acestor băieți, le-am spus eu. Și apoi le-am istorisit toată experiența mea, cum am izbucnit în lacrimi și cum am primit porunca clară de a mă duce la New York, să de a încerca să-i ajut pe acești băieți. Enoriașii mă priveau în lemniți. Mi-am dat seama că n-am reușit să ajung la inima lor și înțelegeam de ce. Instinctul natural al oricui n-ar fi dat naștere decât la aversiune pentru astfel de băieți și nici de cum la simpatie. Și adevărul este că nici chiar eu nu mi înțelegeam propria mea reacție. Dar atunci s-a întâmplat un lucru uimitor. Am spus adunării că doresc să plec la New York, dar că n-am bani. În ciuda faptului că erau atât de puțin oameni prezenți și în ciuda faptului că n-au înțeles ce doream să fac, totuși, și mea au înaintat unul câte unul, aducându-și fiecare darul lor de bunăvoie. Darul lor s-a ridicat la 75 de dolari, cam cât mi-ar fi trebuit până la New York și înapoi cu mașina. Joi, o zi mai târziu, eram gata de plecare. I-am telefonat soție și i-am explicat, mă tem că fără succes, ce aveam de gând să fac? Dave, tu chiar crezi că Duhul Sfânt e cel care te mână să faci lucrul ăsta? M-a întrebat Gwen. Da, iubito. Bine, dacă așa zici tu, atunci ai grijă de tine și ia-ți niște șosete călduroase. Hmm. Joi dimineața de vreme m-am urcat în mașină împreună cu Miles Hoover în drumătorul tinerilor din biserica noastră și am scos mașina pe aleea din fața garajului. Nu ne-a condus nimeni, un alt semn al totalei lipse de interes sau de entuziasm care însoțea călătoria noastră. Iar această lipsă trebuie să mărturisesc că era din ambele părți. Continuam să mă întreb în sinea mea pentru ce mă duceam la New York, purtând cu mine o pagină ruptă dintr-o revistă. Continuam să mă întreb de ce fețele acestor băieți mă făceau să plâng ori de câte ori mă uitam la ele. Mi-e teamă, Miles, am mărturisit eu în cele din urmă. Teamă? Da, mi-e teamă că s-ar putea să fac o nebunie. Aș fi dorit să există o modalitate prin care să capăt certitudinea că aceasta este călăuzirea Domnului și nu cumva vreo... Aiureală de-a mea a mai condus o vreme în tăcere. Miles, hmm? priveam drept înainte din cauza stânjenării. Știi, aș vrea să faci ceva. Te rog, ia Biblia și deschid-o la întâmplare și citește primul verset pe care pui degetul. Miles s-a uitat la mine ca și cum m-ar fi acuzat că practic vreun ritual superstițios, dar până la urmă a făcut ce i-am cerut. S-a întins până la bancheta din spate și și-a luat Biblia. L-am văzut cu coada ochiului cum și-a închis ochii și a dat capul pe spate și a deschis brusc cartea și a pus degetul cu hotărâre într-un loc oarecare pe pagină. Apoi a citit pentru el versetul și l-am văzut întorcând încet capul spre mine. Ei bine, spunem. Erau versetele 5 și 6 din psalmul 126. Cei ce seamănă cu lacrimi vor cera cu cântări de veselie. Cei ce umblă plângând când aruncă sămânța se vor întoarce cu veselie când își vor strânge snopii. Am fost atât de puternic încurajați de aceste versete în drumul nostru spre New York și era un lucru bun Bun, pentru că multă vreme nu aveam să mai primim altă încurajare. <fixi> Prieteni, Aici se încheie episodul de astăzi, însă săptămâna viitoare îl vom regăsi pe David, participând la procesul intentat acelor tineri acuzați de crimă. Surprize nebănuite aveau să îl aștepte. M-au escortat până pe coridor. Acolo un semicerc de ziariș mă așteptau cu aparatele gata pregătite. Unul dintre ei m-a întrebat, Hei, reverend, ce carte ai în mână? E biblia mea. Ți-e rușine de ea? Bineînțeles că nu. Nu? Atunci de ce o ascunzi? Ridic-o să vedem cu toții. Și am fost suficient de naiv ca să-l ascult Când s-au descărcat flesurile, Mi-am dat seama că voi apărea În prima pagina ziarilor Un pastor de țară cu părul vulvoi Fluturându-și Biblia Întrerupe un proces de crimă